Welcome to the Top Ten Countdown. I continuem cantant. Què per què? Que no toca el Top Ten. Cal? <laughs> bueno, com ho hem fet avui, no, no, eh? No, Això vale. s'ha de practicar abans d'entrar aquí, ho hem de practicar. En fi, bueno, és igual, el que toca... Sí, cantarem. Però aquesta setmana... Bé, bueno, el que deia, sí, toca el tom. Però aquesta setmana el Top 10 està dedicat a cançons mítiques de la nostra infància, a les ve... sintonies de les nostres sèries preferides. I dir... Digui... Quina sèrie preferida? El Cor de Ciutat? Més que m'encanta. No, de dibuixos animats. El Cor, ciutat... Animat. El cor no, de Ciutat va. és així, no? Ah. Ferran. Natàlia. Ah. Ah. Ah. Ves al part del Peris, avèn si és en David. Ah. Ah. Ah ja podem ser aquí, gràcies de de doncs, és que em, em feu que em perdig estava dient, que nosaltres avui sèries toca el top 10 so, dedicat a les cançons de les nostres sèries preferides no, el cor de la ciutat, de la ciutat no. no el de les sèries de dibuixos i dic nostres, les nostres sèries preferides no referim a, a l'Anaïs en Ferran i en Carles i jo, no, no, no, no, no, no. sinó a nosaltres tots nosaltres i vosaltres, vull dir. Perquè sou vosaltres, sí, vosaltres, els que heu escollit les millors sintonies de sèries a través del nostre blog i del correu electrònic. Caram, important. Súper. Així que comencem, que ho esteu desitjant. A la decena posició es troba la cançó de l'Arali. El doctor Sloop. Ja tini tini anyway, està oh, que ja arriba Carole. Tin tin tin tin tin he vist a Larale, però no era super fan, eh. Jo no, és no era. Jo m'ha tan genial. De què anava exactament a veure? És que no ho recordo. Sí, era el al Dr. Slum, aquell home del moc quan dormia que vivia a la vila Però, del pingüí. Però saps que això del moc és perquè és pervertit? Quan pues sí. a un, un còmic manga bé, se li cau eh? un moc és, és perquè és, un, ah, no, és un pervertit. Ah, no és quan li surt sang del nas? Però, no, no, l'arale també... És moc i sang. O sigui, sang i els que es corren. A l'arale... Oh! <laughs> que, que, no. A l'arale... <laughs> costa... No, tot tenia mocs. Ah, clar, mocs quan dorms. Sí. Ser, no he dit res, no he dit Ai, aquesta, Eh, el de pervertits és quan, sí, quan li surt sang del nas. Veu? Un segueix, Ferran, sí. El Slum fabricava un... Era un androide, la saps? L'arale era un andro Feia veure que era no anar de veritat, però clar, no era gens fàcil. Per què? Doncs perquè era sí, molt atlètica, era massa atlètica. Corria velocitats massa impossibles per les persones i clar, encara que tinguis vol d'algún nombre, pues corra tant. Ah molt interessant, gràcies, Ferran. De res, aquí quan vulguis. Viquipèdia, jo. Vinga, pugem un grau Vinga, més. Al novè lloc trobem uns cesses petitons i blaus. Amb um, això està tot dit, així que bueno, són els barrufets. lluny d'aquí, a l'altra banda del món és on viuen contents els barrufets. El nostre poble és el país on es pot fer, si tu barrufes jo també. Però, alerta! Aneu en compte! Mola pròpia! Qui us vigila? Ai, si us agafa en gargamel! Quina ràbia! Si la setmana passada vau escoltar el programa, o en recordareu què va, va dir amb palomina dels barrofets. D'on provenia la paraula pitufo, oh. De pino trufo, perquè el creador dels pitufos cagava sota els vins. Ha, ha, A vosaltres us agradaven els barrofets? Sí, molt. Sota el M'encantava. A, a mi el feia bastant poig al seu gat. Com es deia el gat? No el gat del gargamel. Sisplau, enviar la resposta al l'ostre mail. O el no, que... si voleu. No, el mail és elqabedespresa.gmail.com el Tia, tinc el ple això de... Oh. A mi també. Parem de, de, una... de fer això ja. És com la Així que us agradava? Bueno. Però jo no me'n recordo gaire, eh? D'en Gargamel, que feia en Gargamel. Era dolent. A la sèrie sí que feia sí. sí, no? Sí, perquè sí. Ah, el que feia i ser no quadra. A mi no m'agradava gaire la sèrie. Bueno, és que no sé, no li trobava el què, però el primer CD que vaig tenir era dels, dels pitufos. Eh? Aquells ceders que deien los pitufos maquineros. Recordeu? Sí, sí. Mira, mira, Recordo. escolteu que he portat un fragment de la cançó que m'agradava del meu CD. Canta conmigo en tu casa con los pitufos donde quiera que vayas Canta conmigo donde quieras. Pues los pitufos cantan de esta manera. Són supermerchosos, eh? Això sembla, això sembla una ràbia, eh? La versió original <laughs> és de Camela, oi? A mi la versió original no m'agrada, no sé, no sé, només la dels pitufos. Ja, clar. En fi, canviem de tema, arribem a la posició 8 del rànquing d'avui i aquí hi ha una sèrie que em feia molta, molta, molta ràbia. Per què? Okay. Doncs perquè, en primer lloc, els camps de futbol no són rodons, eh? Oh. No són rodons. No. Perquè tampoc tenen quilòmetres de superfície, allò, superllargs. No, mentida. I perquè les pilotes no es deformen quan les xutes. Ah, em sembla que llesta de què parles. Era molt difícil desbrinar-ho, eh? Sí. Va, dona, passa a la sintonia, vinga. Sí? sí perquè em fa ràbia aquesta sèrie. Doncs per vosaltres, a la posició número 8, la música d Oliver i Benji. Ya van con el balón en los pies Y ninguno los podrá detener El estadio vibra con la emoción De ver jugar a los dos A los dos És bastant mordosa. Bueno, avui, avui precisament a la uni hem estat parlant dels moments mítics d'Oliver y Benji. Per exemple, es veu que va haver un cop que, bueno, havia una jugada que feien els bessons, Susanne, recordeu dels sí. bessons? Sí, jo no veia, ve. però sí, me'n recordo. Que feien com, sí, una, recordo. com una palanca, no sé què feien. Bueno, un es posava genollat, l'altre anava corrent, sí, pujava sobre de l'altre i feia no sé què, una cosa sí. molt rara. Que Després que també un dia van marcar un gol que va travessar la xarxa, es va estampar o contra xarxa. la paret a i va, va seguir rodant, va seguir rodant a la paret i va fer un forat a la paret. Eh, sí. Això a l'Oribe i Benji. I també un altre moment en què un porter, en lloc de tirar-se cap on anava la pilota... Es tirava cap a l'altre costat, agafava impuls. El, el impuls. impuls. Impuls. L'impuls. L'impuls, vale? O sigui, saltava al costat contrari, que dius, tonto, sí. et ficaran a l'alcol. Al gol, gol. No? És que Va. és de ser inútil. Doncs pues no, perquè sabe què feia? Es tirava, aleshores, s'impulsava <laughs> amb, amb la barra, amb amb la barra de, de la porteria... De la porteria i li donava temps d'arribar a agafar però la pilota? Però pensa que potser era ninja. Són de Japó, suposo, aquests dibuixos. Clar. Potser era ninja. Ninja futbolista. Eh, jo el que crec sí. que, que el dibuixant era motivat de la vida. Molt, molt, molt. Però bueno, en fi, continuem. Una posició amunt a la setena i és una sèrie que sí que veia, però fa tant de temps que em costa molt recordar-la. Quina, quina? Escoltem-la, Cinto, i després en dius tu quina és, Va. Que bé, és més És És la Ginger del meu amor platònic Ferran, si no, no la veies Un dibuix animat ja aquí, jo. Sí Què sí, passa? Sí. A mi també m'agraden alguns personatges de dibuixos Aquest Va. no, perquè no els veia, perquè no els coneix ni veu. Quin parell En fi, de la Ginger jo recordo a la seva rival Que a més de lluitadora de judo era molt coneguda eh? És que era guapeta Coneguda Però la Ginger... i creguda Nena, estava dient una cosa bonica. A més, la Ginger, de ser bona persona, era guapa. Això ja t'ho dic tot. Ai. Continuem amb el nostre camí cap al número 1 per arribar a la, a la sisena, a la setena ja l'hem dit ara. A la sisena posició, on es troba una de les meves sèries infantils preferides, en Ranma. En Ranma és prodigiós, no és només un, sempre en són dos. En Ranma un noi, queda ja no. Pas per tot amb el món, passant-lo bé, no importa on. Sempre lluhernant, a la viscarrela, tu vas tombant. Veus, aquesta és dels a, a, dels un dels meus dibuixos animats platònics. Dibuixos animats platònics, va tot junts separat. No, no, tots junts. Ah, a mi d'en Ranma em feia gràcia aquell que es transformava en porquet. Com es deia? En Rioga. Sí. En Rioga també estava molt bo, eh? Sí, bueno, no sé, són dibuixos animats, saps? No, no em sentia treta per a ells. Però, bueno, quins bons records que em porta en Ranma, eh? Però no podem parar aquí, no. Hem de seguir perquè encara ens queden moltes sintonies maques. Per exemple, la que es troba al número 5, que no és ni més ni menys que la de... Els El Simpsons! Simpsons. Aquesta la traiem, que ja no hi ha lletra. Clar, aquesta és una mica, però... Sí. Que mítica, eh, es els mítica, el Simpsons. Sí, sí, duren sí. i duren i duren, però mai em cansen, eh? Ah, jo m'he passat el padre de família. Eh? ¿Preferiu padre de família als Simpsons? Sí. Ah. Però si tenen molts moments copiats, els Simpsons Inspirats, família. inspirats bueno, A més, els Simpsons són els mítics, els autèntics, els genuïns bueno, Però a mi m'agrada més Padre Família sí, bueno, Per gustos per gustos les sèries de dibuixos no? I si no, ja veureu ara Perquè la sèrie que es troba a la posició 4 Crec que ho agrada molt o no agrada gens És Candy Candy Gents, gens Candy, Candy Ets bonica i tens els ulls clars Candy Sempre rius i t'agrada jugar. Candy, candy, Jo odiava la candy, candy, Candy. Jo també. És que tot era de color rosa. Perdó. Jo durant una època he de dir la vella, eh? I pel poc que recordo, era com força telenovel·la, no? Però amb dibuixos. No paraven de passar-li coses dolentes a la pobra nena. Em sembla que, que estava un orfanat i que sempre adoptaven a les seves amigues. Era horrible, ai, ja no. horrible, horrible. Ai, molt trista la sèrie. I molt pija la noia. I cursi. Quina ràbia em feien, sèrie, t'ho juro. Bueno, jo, ja, jo ja he visat que era, la sèrie, era una sèrie que ha d'agradar molt o de no agradar gens. Gens, gens, gens. Bueno, tu, gens. I ja m'ha arribat al podi. Només ens queden tres sintonies de dibuixos. Quines seran, qui haurà guanyat esteu neguitosos, ui, eh? Ui, ui, ui. Ai, ai, ui. Doncs no us faig esperar. A la tercera posició hi són els fantasmes. Para, para, para. A mi, la veritat, la sèrie i la pel·li no m'agraden, però la cançó m'encanta, eh? és genial. Jo també ho crec això, la cançó era molt bona i és d'aquelles que no et treus del cap. Molt ben trobada, la veritat. Qui la, compung... Qui la... Qui la fes? Qui l'escrivís? Beethoven, Beethoven. Segur. Beethoven, sí. No, aquell, Paralisa, aquell que no la va escriure a ell, cabrón. El, el Lord with Clothing Rockets, això. Bueno, molt ben... Sí, això, que deia, molt ben trobada, aquesta cançó, sí senyor. Tot Amb la plata, una posició més, ha quedat una cançó també molt coneguda per tots els nens. Bueno... Per tots no ho sé, perquè els d'ara miren coses molt rares, com, no sé, Hannah, Hannah Montana, Montana oh, o els Jones Brothers, oh, em fa una ràbia. Però els de la meva generació... La bona. Eh, la bona, que Vosaltres. ens diuen la generació Einstein, eh? Tu. Ai, si queda... Fíjate tu. Fíjate tu. Que mentirosos, eh? Fíjate tu. La, la generació Einstein. Cosa... Bé, bueno, doncs la generació Einstein, nosaltres, els del 89, al voltant de... Així. Vale. Quan érem nens, tots miràvem aquesta sèrie. I si algú diu que no, menteix. Quina? Va, va, digues, digues, digues, va, digue-la, digue, -la, digue, -la, digue -la, va. Doraemon? Sí. Oh, m'encantava. Posaràs la cançó ara? Bueno, és que hem tingut un petit problema tècnic. Com? Que no la posaràs? No, però la cantaràs. Oh, oh. Fin honor. Oh. Vinga. Va, canta-la, canta-la. Jo t'ajudo, ja, ja, jo t'ajudo. Estic emocionada, eh, que em posaré a posar vale. quan vulguis. Un, dos... Tant de vols meus somnis es fessin realitat, es fessin realitat, perquè, perquè tinc un bon, bon. munt. En Doraemon ho pot de recursos, en té molts a la butxaca màgica, trobarà Probarai invents per tots. Voldria tot. poder volar a passar el blau. Això és el casquet volador. Ah, ah, ah. Tu sempre guanyes, Doraemon. <claps> Bravo. Bravo. No sé si heu escoltat la versió japonesa, però no és el Doraemon. Doraemon. Mm. És boníssim. Pff, sí. molt, molt. <ríe> en parlant li han cantat. Eh? Sí, diu Doraemon. Mm. En fi, nois, ja som. Ja estem. Ja hem arribat al número 1. Uau, quina Mínia emoció. Ha. Qui ha guanyat? Doncs la sèrie de dibuixos animats més mítica de totes. Els fruititis? No, home. 10 més 2, 10 més 2, 10 més 2. No. Vine a jugar amb nosaltres. Ai, no, pobres, ni els fruititis ni, el, ni el... Com es diu? 10 més 2. 10 més 2. Ella I no ho que... No. Bueno, algun cop sí, però no era de les més preferides. El rovelló? El rovelló, sí. Ai, el rovelló. Gat i gos, gat i això és això més és nou, recint. sí. El, doncs no, no cap d'aquests ha sortit a la nostra llista, pobres. I si no són els fruititis, qui parles? Parlo de... Bola de drag. No podria ser una altra. Bola de drag Z. No ens amagió donem per acabar d'aquesta acció. Sempre amunt. No, per la no, propera no. setmana us demanem que ens digueu quina és la millor paròdia del programa Polònia de TV3. Podeu votar a través del bloc alcabédesprés.wordpress.com o enviant un correu alcabédesprés@gmail.com. Senta'm un cananà, mai un amic sol no deixarem. Junts podem fer esclatar, unir-hi sabrem, unir les nostres mans.